Du lytter til Radio 24 /7. og den originale taleradio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er vi her igen. Henrik Fortrup og undertegnet Mikkel Andersen til en omgang Q&A. Som vi som regel praler med, er vi Danmarks eneste holdningsborgne mediemagasin. Dagens Q&A er det andet af to programmer, der er hældet et tilbageblik på 2017 i mediebranchen. Og til at hjælpe os med det, så har vi hvidkaldt tre markante personligheder fra den danske medieandam. Og først velkommen til dig, Jeb Juhl, journalist, journalist, vinder og manden, der introducerede danskerne for Robinson-ekspeditionen. Ja, tak. Og derudover så har vi også fået selskab af kommunikationsrådgiver og politisk kommentator, Rulle Grabov. Og sidst, men absolut ikke mindst, så er Lars Jensen også kommet i studiet. Han er forfatter samt journalist og redaktør på et utal af medier, og naturligvis dansk mediekritiks Grand Old Man, der med mennesker og medier på pit, introducerede mediemagasin-genren i Danmark. Ja, og, og velkommen til jer, til jer alle sammen. Vi starter lige med sådan en, en lynrunde. Hvad springer jer i øjnene, når I ser tilbage på medieåret 2017? Lars Jensen? Ja, der var mange ting, men... Og, og der er ikke sådan en enkelt begivenhed, som jeg synes er, er, er totalt markant. Men, men det er jo en udvikling, som har taget fart i 2017, altså Google, Facebook, fremmarchen, øh, både i antal brugere og ikke mindst på det danske annoncemarked, hvor millioner hver dag næsten flyder væk fra danske medier og over i Google, Facebook. Og i forbindelse med de sociale medier naturligvis også hele diskussionen om, hvem sætter dagsordenen, fake news, Trump. Øh, alt det her, som, som sådan set har gennemsyret Hele medieudviklingen i 2017, og de udviklinger, vi så i 16, de er bare blevet accelereret. Ja, jeg er enig med, lad at der er ikke nogen enkeltstående begivenheder, som er helt markante, men jeg hæfter mig meget ved Danmarks Radio's krise, og det er ved at gå op for, for skal man sige, ikke alene lignende den brede befolkning, men stort set alle faktisk, at Danmarks Radio har et eksistentielt problem, og det var meget til at se, hvordan den historie udvikler sig. Jeg håber, den udvikler sig i retning af, at vi ser, at Danmarks bliver udfaset Men det kommer vi måske til at tage op om senere. <laughs> det gør vi nemlig, Jamen, Altså, jeg synes, det der fylder i hvert fald lidt den politiske anden dam, jeg til tider svømmer i, er jo, at så utrolig meget af den politiske debat er flyttet væk fra de skrevne aviser ud på for eksempel Twitter, hvor man i dag oplever, at en sag, den breaker på Twitter, og den bliver forhandlet nærmest på Twitter, <laughs> og der er forimod. Det gør selvfølgelig, at hvis man skal på tidligere 140 tegn, nu 280 tegn, skal opnå en nuanceret politisk debat, Jamen, så er det nærmest umuligt. Og det er dem, der er bedst til at lave one-liners, også blandt politikere og mediefolk, der vinder den der debat. Og det flytter ligesom også fokus til, at det skal være kort og, og i overskriftsform i en meget højere grad, end vi har oplevet tidligere. Men godt, lad os så starte der. Altså, Lasse Jensen beskriver, hvordan Facebook Google bliver større og større, får mere og mere magt. Du fortæller, hvordan den politiske dækning bevæger sig mm -hmm. over på, på, på Twitter. Æm Hvordan oplever I, at de traditionelle medier håndterer det, takler det, den udfordring? Altså, jeg oplever i hvert fald, synes jeg, en fortvivlende mangel på ønsker om at dække nuancer og produkt. Altså, vi, vi, vi oplever i hvert fald i den politiske dækning i, i, i særlig grad en meget, meget voldsomt procesfokus, Og vi har jo senest set det her øh, før jul med, med hele forhandlingerne omkring øh, finansloven, hvor der altså gik mange dage, øh, øh, hvor der ikke var nogen, der diskuterede, hvad indholdet af finansloven var, men kun, hvem der gik ud af hvilke døre, om det var glasdøren eller døren til statsministeriet, hvem der har oppe i et træ, hvem der er nede igen, hvem der har... Og det egner sociale medier sig jo rigtig godt til, fordi det skaber øh, fi, venner og fjender, øh, venner og fjendebilleder og skurke og, og helte øh, på, meget, øh, på, meget, på, meget, på meget korte Øh, små, bitte øh, soundbytes, som man siger, writebytes, øh, hvis vi kan kalde det Og der synes jeg i hvert fald, at, at dem, som, det er jo meget, meget få af os, der rent faktisk er på Twitter og bruger Twitter. Det kan godt være, at Twitter har 400.000 100000 brugere, men der er måske 2-3-4-5.000 af os, der er øh, i gåsøjne professionelle Twitter-brugere. Og det betyder altså, at den politiske samtale endnu en gang flytter sig rigtig langt væk fra borgerne og, og ud til et eller andet, et eller andet øh, forum, som ikke alle er med i. Jeg vil sige, at øh, præmissen for alt det, du siger, det, det er, at øh, at de, at de skal man sige, etablerede medier de rent faktisk dækker virkeligheden godt og substantielt. Det er dybt uenigt. Jeg er at Twitter er et... et, et et medie for, for meningsdannere og journalister. Jeg tror ikke, at hvis du går ud og spørger Jensen nede på gaden, om han er på Twitter, så svarer han nej. Så det er en ret, elitær, ret typisk elitær øh, indgangsvinkel til den. Ej, så hører du ikke efter, hvad jeg siger jo. For det jeg siger jo, det, er sådan set, at det er det medierne, de prøver at twitterificere deres dækning, sådan, så vi ja. alle sammen ender der, hvor vi sidder og snakker om, hvad der foregår på Twitter i stedet for at snakke om det, der foregår i virkeligheden. Den anden ting omkring, øh, omkring medierne og, og de sige, sociale medier er jo, at de er ekstremt dårlige til at øh, generelt ekstremt dårligt til at benytte de sociale medier. Og hvad er det udvartet så til? Altså et clickbait-helvede, altså et ikonisk clickbait-helvede, når man går ind og ser specielt ekstra bedre BT's øh, hjemmesider. Jamen, man tror nærmest det løgn. Altså det er jo Ripley's, believe it or not, tilbage fra 70'erne. Øh, og det er jo en tragedie at se øh, gode gamle øh, etableraviser komme ud af det rut, øh, fordi de kan finde ud at takle den nye virkelighed. Mm. Lars Jensen. Yep. Altså, ja, jeg tror godt, de, de trædte jer til et møde lige før jul med, med de fire, eller tre chefredaktører og en afgående chefredaktør for de fire største dagblade i landet. Og, og, og det, man kunne mærke, og nu må jeg ikke citere fra mødet, men det, man kunne mærke, det var sådan en bekymring, en voldsom bekymring for, hvordan bruger vi de sociale medier, og hvordan undgår vi, at de sociale mediers øh, debatform, øh, blogform og alt det der, Hvordan undgå, hvordan, uh, undgå, at det kommer i avisen og bliver fortsat i avisen, så avisen ikke bare bliver en eller anden naturlig forlængelse af sociale mediers ekokammer. Altså, de traditionelle medier er jo i, i en eller anden... Nu talte du jævlig før om DR's eksistentielle kris. Jeg vil jo mene, at de traditionelle medier, hvis vi tager det som, som, bare som eksempel, de fire store dagblad, eller hvor mange det nu er tre store dagblade og to tabloidaviser og så et par mindre nationale dagblade. Det er jo, hvad der er. At de jo alle sammen, de kan jo læse i deres tal, at de mister oplag dag for dag, at den digitale vægt slet, slet ikke står mål med, og man så må sige, det analoge fald. Altså, at, at øh, der var en opgørelse lige før jul, som viste, at bortset fra JP-politikken og børsen, så hvis mediestøtten blev taget fra alle dagbladene, så ville mm. de, undtagen de to nævnte, alle sammen have underskud. Altså, at det går simpelthen tilbage. Og det er jo ikke bare et indholdsmæssigt problem, jeg er meget enig med Rulle om, at, at, at så bliver den politiske øh, reportage, det bliver så kommentatorer, der beskæftiger sig med en proces, og i øvrigt låner overskrifter. Sådan har det været i årvis. Sådan har det været i nogle år, det, så men det er bare blevet der. meget værre, ikke? Mm. At, at, at vi har her en eksistentiel krise for selve det traditionelle medie, som så overtages af noget, der er i realiteten både af et medie og en åben platform, hvor Gud og hver mand kan være med, og det er jo hele ideen med Facebook og Twitter. Og, og det skaber sådan både en journalistisk og indholdsmæssig krise, fordi hvem skal om man så må sige, lede den offentlige diskussion. Er der, er der en offentlig diskussion, eller er der 500.000 små offentlige diskussioner? Og det tror jeg virkelig at er, et, er et alvorligt problem. Men hvis jeg bare lige må, må, må spille ind i, i debatten, altså det slår jo en, at det er jo ikke, fordi danskerne ikke har lyst til at læse. De læser bare nogle andre steder, end de etablerede medier kunne ønske sig. Altså tænk en gang, hvor, hvor, hvor, hvor mange, der læser et... et, et et opslag, der går viralt på Facebook. Jeg vil også spørge på en anden måde. Hvad er det, som de etablerede medier ikke har forstået i det, der, der, der gør Facebook attraktivt for almindelige danskere? Hjul. Ja, det er et stort og kompliceret spørgsmål, som jeg ikke er sikker på, at jeg kan svare på. Men generelt tror jeg simpelthen, at, at de etablerede medier jo kommer af en fortid, som er, og det er svært. Omstillingen er altid svært. Og jeg tror simpelthen ikke, at de været Hurtigt nok og dygtig nok til at omsætte sig til, øh, til den digitale virkelighed. Øh, det er i hvert fald åbenvis sådan værd, at for eksempel inden for, som jeg sige, den nisse jeg, jo, mit medie24nyt.dk er på, at der er i hvert fald, skal man sige, på indholdssiden nogle ting, hvor den etablerede medie har svigtet. Øh, det kan man så være enig eller uenig i, men, men skal man sige, den nationale konservative dagsorden og den liberalistiske økonomisk dagsorden, det har man ikke kunne finde øh, blandt de etablerede medier. Der er mange forklaringer på, det kan vi ikke komme ind på her, men der er meget med rekruttering af sådan, der gør. Men øh, men en er at gøre jo, altså, jeg kan godt super, super kort. Altså, de, der er en kæmpe, skal vi sige, diskrepans mellem, mellem journalisters politiske indstilling, og det er jo et legitim at have en som helst politisk indstilling, det, skal, det giver sig selv. Og så det, som, ja, det er ikke som sådan har, det giver sig selv, altså. Men øh, jeg vil sige, at de unge mennesker, som virkelig er ude på at ændre samfundet, og er virkelig markante, skal man sige, politiske meninger øh, som regel, er de så røde og det er også okay. De søger ind i journalistikken, hvor unge der har, skal man sige, øh, der vil være gå på kanmærkeskoler og så mere borgerlig orientering. De søger ikke ind i journalistikken. Men det, men det gør, dansk skole. Men jeg ved det er jo. Det, det med de med i mange år, altså socialistiske venstreparti. Ja, det er de også med. rigtigt. Der er men, fuldstændig. Radio. Men jeppe er det er det ikke også. Altså, nu kan vi jo så sidde sådan to mm. borgerlige journalister her, mm. men, altså, men, men jeg synes der er jo en en historie i det for mange borgerlige side et eller andet mm. sted. Det er jo ikke altså, det er jo ikke de venstreorienterede skyld at det er dem der faktisk søger. For jeg er helt enig med dig, når du kigger på meningsmålinger og politiske affiliationer på og også i forhold til uddannet journalister, så er der selvfølgelig. En, en, en meget klar, er et det meget det er klar talt, ja. flertal af røde, ja. men, men, men, men det, er jo ikke, det gør jo ikke. Altså, jeg tror, jeg jeg er mener, er jo det er ikke af, hvad definitionen af røde der er. Ej, dog, siger, af af nej, nej, nej jeg vil sige, sig selv, selv, selv, selv <laughs> hvis det med, det, med det radikale venstre, så ligger det vist i undersøgelsen fra 2012, omkring 80 procent, hvis jeg husker rigtigt. Selv det det. hvis vi tager den med, hvis vi fjerner dem, så er det stadigvæk mm -hmm. et spørgsmål om, at men, uh, er de rejleder solist. Jeg tror faktisk, jeg Jeppe har ret, men problemet er i lige så høj grad en demografisk homogenitet, som ikke nødvendigvis, altså jeg tror også, der er noget med politik at gøre, men det har også det at gøre med, at journalister i Danmark meget få undtagelser Altså bor øh, på det samme stykke af, af sidegaden og til og kender hinanden og er sammen med hinanden hele tiden, og lever i den samme verden, og er gift med hinanden. Og, øh, altså, jeg har lige hørt øh, jeres øh, Jeppe og, og, og, og Lasse til sammen 50-års, øh, hvad hedder det, øh, og ungdomsminder, men det er en meget lille homogen branche, og derfor bliver man, kommer man længere længere væk. Jeg, altså, jeg, jeg bor sammen med en teenager, og jeg må bare konstatere, at medieforbruget øh, blandt de 15 til 29-årige, det er altså flyttet ud på sådan nogle blogs og sådan nogle steder, hvor man Æh, de, de mennesker Man, man ved, hvad for nogle sko de går med. Nu har vi lige talt om, inden vi gik i gang her, talte vi om Lindsay Kessler og hendes utrolige popularitet. Man ved, uh, hvordan de ser ud, hvad for nogle, noget tøj de foretrækker. Man ved en hel masse ting. Og der må man sige, den journalistiske selvforståelse tror jeg ikke har rettet sig i retning af, at det er fint nok. Altså, i USA er en meget stor del af den politiske debat de flyttet over på politiske blogs, som også er understøttet af Instagram og Snapchat. Det, kommer og hvad det, at at det gør det formodentlig, men det er bare ikke sket nu Og nej. det er det, de etablerede aviser ja, ikke kan jamen, jeg, finde ud af. Jeg vil godt nuancere det, du siger, Rubul. Vi snakkede okay. ganske Før vi kom her og startede, der talte Lasse jeg om min gamle far, som var politisk redaktør. Da han startede som journalist i slutningen af 30'erne, da tror jeg, at hans, hans månesløn var 45 kroner. Øh, journalister var i lang tid, nu snakkede vi om kring, øh, skal man sige, partipressen og afmiddelmånspressen, der var journalister ikke en del af det stablsmænd. De blev ikke spindoktorer. Øh, de blev ikke ministre. De var, de var i øjenhøjde øh, i høj grad øh, med øh, deres brugere. I dag er, og det kan man sige er en goding ting, men jeg synes, det er meget beklageligt, der er journalister med, med en bred blevet en del af øh, eliten. Det er, så en, det er et er bredt begreb, men det er journalister blevet. De er, har ikke den samme... De kommer jo ikke ud altså på, på, på, på redaktionerne. Har man jo hverken råd eller, Bestemt ikke råd til, som vi havde i gamle dage, til at, sende, til at sende journalisterne ud i marken. De sidder alle sammen nu foran en telefon og en computer, og skal lave ved ikke, hvor mange historier bytteret på internetting. Det er, en, vi oplever i øjeblikket, en eksistentiel krise, ikke bare i Danmarks Radio, men for journalistikken, både på indholdssiden, men også økonomisk. Det er hævet over en værktøj. Lars Den ene del af den krise, vi snakker om, det er jo en global krise, og den, den rammer jo ikke danskere og danske journalister, den rammer alle. I Vesteuropa i USA. Det er sådan set det samme. De traditionelle aviser går tilbage, der kommer noget nyt, og det medfører en hel masse omvældninger. Trump og jeg. Men, men der, hvor jeg så godt kan være enig i, det er jo, det er jo den, hvor at, øh, at journalister udgør sådan en særlig gruppe. Skal vi lige huske, at der er altså ret mange tusinde journalister, der arbejder uden for København, ude i, i, i dagbladet og andre medier, i, i det, som vi lidt faktisk kalder udkendstændig. Der er faktisk ret mange. Men altså, at der er opstået en, det man kalder en journalisme. Uh, idé, som handler om, at det vi lærte på journalisterskolen, hvad der er en god historie, det var ikke specielt venstreorienteret eller højreorienteret, men det var sådan kritisk, og vi skulle vælge, man skal vælge magthaver, og man skal gøre alle de der ting. At det bliver så sådan en selvforstærkende boble, som journalister befinder sig inde i. Og derfor synes jeg, en anden ting, der faktisk er sket, det var, at det der konstruktive journalistik initiativ, som oprindeligt betagede Ola Kårup, der var nyhedsdirektør i DR, og som nu har fået sit eget institut ja, op på Aarhus Universitet, det at det faktisk fra at være sådan lidt foragteligt mærkeligt, faktisk skal ved at brede sig rundt omkring, som en interessant, en interessant nyvinkling af journalistik, fordi det er jo lige præcis det, du efterlyser, Jeppe, det er jo netop, at journalister befinder sig i en lille boble og i øvrigt kun beskæftiger sig med en kritisk journalistik, men ikke går ud og siger, at der foregår altså rigtig mange ting ude i det her samfund, som folk interesserer sig for, og som er en del af deres hverdag, som også kan være Lasse? konstruktivt ja, ja, ja, vi vil vil, og positivt. Vi Lasse, hvis lytterne kunne se lige nu, så du de kunne se, hvordan du ruller med øjnene. Hvorfor gør du det? Jeg ruller med af i flere årser, fordi det er, med, med, det, det er lidt, lidt røgt, rø rø du siger det her. Fordi det institut, du snakker om, det er det, det der mm. positivt. Det skal Nej, inden, det hedder konstruktivt. For konstruktive nyheder. Der ja, konstruktive nyheder må ikke bare præsume ja. anfører at det, det tror jeg vi godt kan blive enige om at hvis man skulle lave en forretningsmodel, der var baseret på konstruktive nyheder. Altså de der filgodagtige ting. Jeg har selv siddet en debat med dem over på Aarhus Universitet for et par måneder siden. Mm. Ja det har ikke det har ikke gang på jorden økonomisk. Det vil aldrig nogensinde kunne overleve. Så skal lave så vi er altså form? en forretning hvor det skal ja hør, jeg er sådan, det er jeg? bare det er bare vilkårene that's fact uh, of okay. life. Så, så det der det eneste måde, den kan den form for socialist eller medier kan overleve på, øh, det er mediestøtte. Og i øvrigt, det er også noget, hvis det der er, vi har her, omkring alt det her, du var lidt kort ind på det, men mm. det kunne var de helt store aviser, der kunne overleve uden mediestøtte. Mediestøtte, kære venner, er en, øh, er, mediestøtte er en opfindelse fra helvede et liberalt demokrati. I det øjeblik, man har mediestøtte, og det gælder selvfølgelig også licensen, så har man, kan man ikke undgå politisk indblanding i journalistikken. Mm. Det er logik for sprældemænd. Derfor ja, er jeg liberalistisk, men økonomisk, burde man afskaffe mediestøtten. Og det vil jo sådan naturligvis være en katastrofe for et øvrigt udmærket kristent dagblad for det forfærdelige information, og for alle mulige andre viser, fordi så forsvinder deres eksistensgrundlag. Og journalisterne, ja, og jeg er jo selv en del af dem, øh, er blevet et tæstøøs flok, selvsmagende øh, ja, elitære øh, eftersnakkere, fordi i bund og grund og det var det, du var inde på før, Rulle, at vi skulle have substansen tilbage, vi skulle ikke være på Twitter. Sandheden er, og der er fantastisk gode eksempel lige nu her omkring finans, øh, finanslovsforhandlingerne, der er jo ikke nogen substans. Er, når de sidder og taler om finanslov, så er det journalistisk kandestøberi. Det er som at høre øh, kommentatorerne til en fodboldkamp. Det er, hvem går ind og ud af døren, det var du så mm henne -hmm. på. Hvad er, hvem har magten i nu, og hvordan med Amager Samuelsen, og hvad synes Christian Toulsen, Men hvad er det rent faktisk, der sker? I går tror jeg nok, det var, at vores statsminister har udtalt følgende fuldstændig vanvittige ting. Nemlig, at indvandring, altså skattereform og indvandringspolitik og stramlinger, men princippet, ikke burde, burde hænge sammen. Det kunne man godt forhandle hver for sig. Prøv lige en gang at tænke over, at jeg føler, at jeg virkelig den lille dreng i Christians nye klæder. udgav sidste her for et halvt års tid siden de sidste tal omkring, hvad indvandring kostede. 100 millioner. Vi snakker, millioner, snakker medie, eller? Hvis ja, er media, fordi, fordi det er substans. 100 millioner kroner om dagen i 2014-tallet. Og nu, vi altså, nu, nu dækker vi altså, journalisterne dækker så Finansforhandlingerne. Der er ikke én eneste, der prøver at sætte i kontekst. De sidder og kæmper om, jeg ved ikke, hvor få procent er bruttonationalproduktet. Men, men, ja, men der er den, den, den rapport fra, Finans, fra Finansministeriet, den fik jo også rigelig dækning. Den fyldte rigtig meget i jeg skal ja, jo Jeg altså, altså, men, men ideen er jo også et eller andet sted, at journalistik, vel, altså, for nu at tage det tilbage til, til det mm. medierelateret, Altså det, det her med at følge processen, hvad der faktisk foregår, det er vel noget af det, som optager rigtig mange mennesker. Det er tv2 News' jo. eksistensberettigelse, og det er der jeg også. Jeg har øh. der selv som medieforbruger. Jeg synes, at det er meget sjovt. Det kan godt være det. Ikke, det ikke gør mig så meget meget jo... men der er også så meget. Det er der jo så meget mediestof, der ikke måske direkte sådan men er rent er det ikke konkret. Er journalistens rolle at sætte det her i kontekst, når vores statsminister sidder og siger at de ting, hænger ikke sammen? Og man rent faktisk i øjeblikket i 2014 bruger 34 milliarder kroner af vores budget på ting, som er destruktive, øh, hvor vi kan bruge penge meget bedre i andre steder. Og så altså det burde da være journalisternes rolle at sætte tingene i kontekst. Jeg er ikke sikker på, at de, de, de mener selv. Jeg er meget ja. enig med dig, men Jeg havde en disput på Twitter med, med øh, jeg tror, det var TV2's øh, redaktør på Christiansborg, hvor han netop sagde, at jeg kunne godt leve med at høre lidt mindre om, øh, hvad for nogle døre de går ind og ud af, og hvad Jamen. de får at spise. Hvor han sagde, at det er vores, det men, er TV2 og, News' restaurant, det nu, tror Nu kan jeg ikke lade være med, fordi jeg har jo også en anden kasket på som politisk kommentator mm. indimellem. imellem. Mener I to i, i fuld alvor, at medierne har, har beskæftiget sig for meget med at vi altså har et parti der er medlemmer i regeringen som truer med at stemme eller true skal jeg så sige nu med at stemme nej til finansloven. Er det ikke et temmelig opsigtsvækkende. Det er, er det bare meget, jeg har helt misforstået noget. Det, det, det synes jeg det er meget opsigtsvækkende, da vi nødt der timmel. Inden vi nåede der til, så havde vi jo haft en utrolig masse snak om øh, og meget meget øh, veludviklet dækning af Dansk Folkepartis ønskedrømme, når de gik fra det ene lokale til det andet og øh, udkastede mere eller mindre vidt til ide om, hvad de godt jo, kunne men, tænke ja, fordi sig. Fordi det var vel betingelsen for at få en, en skatteaftale, så den var rundt, hvor det var relevant, nok? Jamen det, det der er ikke nogen af de ting, de har, kommet med, ikke mange af de ting, der er med i landslåen, og derfor har vi jo fået dækket det jo lidt til. At jeg siger til dig: Nu skal du høre, hvad jeg vil gør når jeg vinder en milliard på min skrabekalender jeg har stået derhjemme og så kan vi bruge uh, 20 timer på at dække alle de ønskedrømme jeg har omkring det og så vinder jeg en 50'er og det eneste jeg kan få for den det er en ny skrabekalender altså det er den der procesdiskussion jeg tror altså den flytter fokus til noget som er uinteressant for øh, og jeg er enig med altså, jeg har også øh, hørt øh, argumenter fra journalister de siger Jamen, det er jo derfor vi er der det vil folk gerne have og det er vi jo også nogen der laver politisk kompenserarbejde der lever godt af fordi folk gerne vil høre bag om og så videre det er nærmest blevet lidt ligesom at, at sidde på billedbladet og fortælle om, at nu spiser de kongelige dit og datter og så videre og så, videre, så videre. nu gør sådan og sådan, og sådan. Men jeg tror bare at stadigvæk, at vi ender et sted, hvor, hvor der er så også rigtig mange borgere, der bliver enormt skuffet over dækningen, og tænker, hvorfor fik vi så ikke? hvorfor ville Dansk Folkeparti så ikke smide flygtningen med med faldskærm? Eller hvorfor blev skatten ikke sat 10% ned, og osv.? Fordi man også dækker alle de der mellemregninger. Og det ved jeg ikke, om jeg synes at jeg, jeg, jeg synes bare ikke nødvendigvis, det er relevant. Lars Jensen? Jamen, altså, Jeppe rammer jo et sted, et, et, en, en på mange måder måske kendskærning. Det er i hvert fald noget trist. Nemlig, at det, der sælger det er det opsigtsvækkende, det er det underholdende, det er det procesorienterede. Mens det, der ikke sælger, det er sådan set det, vi alle sammen efterlyser. Det er det, der er til at prøve at sætte det i sammenhæng. Prøv at, at tage, at vi kan sangslænke et tal ud om 34 milliarder, som flygtninger og indvandrere kommer. Vi skal, også vi skal jo også i det regnestykke sige, hvor meget bidrager de så til på et eller andet tidspunkt. Ja, øh, ligesom vi siger, hvornår har vi fået den savlige diskussion i medierne? og den kan meget nemt blive kedelig, som hedder, Tror, hvorfor, hvorfor baserer nogle politikere og hele deres økonomiske tænkning på en trickle-down-teori, som måske eller måske ikke passer? Der er meget, der tyder på, at den ikke passer. Okay. Det er en diskussion. Men altså, at man tager, hvad skal vi sige, forskning og andre ting ind og sammenligner med politik. Problemet er jo, at det bliver langt og ofte kedeligt, og derfor ikke sælger. Og det, som jo er en kendskærning, det er, at stort set alle medier, Undtagen Danmarks Radio, som ikke burde være det, de er kommersielle markedsbaserede fortænger. Og det, vi diskuterer nu, det er jo, hvordan skal journalistikken blive markedsorienteret, eller hvordan beholder vi en mere ideel journalistik, som har det svært i et marked? Altså, okay. at vi virkelig har her sådan en indre konflikt mellem, hvad vi godt ved, sælger, og hvad vi på en måde måske godt ved ikke ja, sælger. Det Men det, der ikke sælger, det er journalistikken. Det er det, vi betragter som kvalitet, ja, det har ikke altid været der. Er, er, er du sikker på, Lars Jensen, at journalistikken i sin bedste og reneste form ikke selv. om. Jeg synes, der er meget, der tyder på, at uh, for, for det, det kan jeg så have en holdning til, men altså den, den journalistik, som jeg synes er vigtig, at, at det er jo en journalistik, som ikke ligesom præger hele journalistikken, og den er så i medier, så kan vi så mene om henholdsvis kristligt Dagblad, Information og nogle websites, og hvad ved jeg, det er det, den er. Men ingen af de her er jo gode forretninger. Hvad var de gode forretninger? Det var BTA den gang TV overtog. Det er, ikke, må det. Jeg sige, det er ikke særlig indviklet. Altså, de fleste mennesker, de lever livet for lidt. De, de kender ikke noget til Frankfurterskolen, og de er ikke interesseret i Marcel Proust, eller hvad ved jeg, eller Bruno og Habermas. De, de har været på arbejde, de vil hjem, de vil slap af. Så det, der har virket i hvert fald indtil videre, det er en god blanding. En blanding af underholdning, og så engang imellem, så får vi så noget substans ind. Det er jo sådan, det er og det kan vi ikke lave om på, det er the human condition. Problemet og udfordringen lige nu, og det er den, som alle i øjeblikket arbejder på, og der er ingen, der har fundet, skal vi sige, det er columbus eller de vise sten. Det er, hvordan kan vi få de her to ting til at gå op i en højere enhed? Og så ser vi en fragmentering, og det tror jeg bare bliver en del af virkeligheden. Og hvad den, øh, hvad den, den finansiering bliver, øh, bliver i fremtiden, det, det ved jeg ikke, men en ting er sikkert, det skal ikke være, at mediestøtte. Det skal ikke være, at mediestøtte, at de har etableret medier. Men, men, men det er da så de to enheder, du siger, der skal deres mm. ideelt set bør gå op i en e højere enhed. Det er på den ene side, som jeg forstår dig, Jeppe, underholdningen, og på den anden side, det, er som nogen måske ville kalde public service, eller hvad? Ja, altså, ekstra ekstrablad i 60'erne 70 og 70'erne 60 og 70 80'erne 80 er et fantastisk godt eksempel. Vi svinede kongehuset til på side 2, og så havde vi brugt brille på, på bagsiden. Altså, øh, man havde... Det var Janne Spis... Du kan ikke glemme siden i. absolut absolut. Det absolutt glemme siden IP. Vi havde... Øh, der, var, der var nogle af de væsentligste debatter overhovedet, og kampagner som blev ført af den helt evinente chefredaktør Svendt Oge og så var der lort og, lort og lavkage. Altså, det var en banning af skidt og kanel. Øh, og det kunne folk godt se. Det, man skal være meget opmærksom på, det er ikke at se ned på sine læsere, og sine seere, og sine lyttere. Og det er et kæmpe problem. Og nu beder jeg med dig med den brede for en lang række journalister. Jeg har været til nogle debatter, hvor der var også en på TV-festivalen, hvor jeg var på galt i halsen, hvor der stod et eller andet, det var hende fra Zetland der. Hvor, ja, hun vidste jo, hvad folk skulle have, og ham, håndværkeren kunne måske også lidt Zetland. Ikke måske helt uret citat, men det var altså en form for betydervidenhed og nedladenhed øh, over for de helt almindelige mennesker, og den er livsfarlig for journalistikken, og jeg tror, at hvis vi går ud og spørger mange kired Fru Jensen og herre, Fru Sirut eller hvad I ellers kalder de her folk, og kakobre, så, jeg plejer, jeg dem. Ja, så vil de opleve, at de godt kan gennemskue den her form for, øh, skal man sige københavneri eller overlighed og øh, bedre, øh, bedre, øh, bedre, øh, bedre videnhed øh, over for, for brugerne. Du lytter til mediemagasinet Q&A, hvor vi er i gang med et tilbageblik på medieåret, der gik. 2017 i studiet har vi øh, mediekommentator og tidligere vært på Mennesker Medier, Lasse Jensen. Journalister Kavling, vinder Jeppe Jul og politisk kommentator Rulle Krarborg. Vi var inde på lidt tidligere det her med kommentatorvældet, der er ligesom er vokset frem og er kommet til at fylde stadig mere i, i medierne. Og jeg må jo indrømme, at jeg er jo en af dem, der faktisk godt kan lide at se alt det, som... Men nu kan jeg jo selvfølgelig fedt lidt for min medvært, i Kvartrup, sidder og laver. Og generelt også godt kan lide alt det her procesorienteret. Jeg synes egentlig ikke, at der er så meget forfaldsorienteret over det. Jeg synes på mange måder, at vi har en bedre politisk dækning, end man havde i gamle dage. Og hvis man går tilbage i eller sågar Statsbibliotekets øh, arkiver og kigger på mikrofilm fra aviser fra 70'erne og 60'erne, så synes jeg faktisk meget at det var virkelig kedeligt. I dag synes jeg faktisk, hvis jeg skal smide en påstand ud, at vi har en bedre, hvad kan man sige, dækning af mange politiske forhold, mere grundigt, selvom vi har færre medier. Og så samtidig så har vi det delvise underholdningsstof, som altså vi i hvert fald har to folk herinde, Henrik og, og Rulle, der, der producerer de her kommentarer. Er det virkelig så stort et problem, at, at vi har fået den her knæverne klasse? Lad os Nej, men de har jo altid været der. Og øh, Men jamen, jeg tror, at det der, altså, der... der er jo mange faktorer, som gør, at der er kommet flere og flere kompensatorer. Omkring det her bord, der sidder vi jo en fire stykker, gang. Øh, fem måske med hjertet. Øh, og det er jo, at for det første er vi billige i forhold til fastansatte journalister. For det andet elsker vi at skrive langt, eller tale langt og det koster jo ikke en krone. Og alle omkostninger skal skæres ned, og den der forretning, som tidligere baseret det hele, var baseret på, den virker ikke rigtig længere. Og det er jo en del af det. Så er der også det der med, ja, jeg kan også godt huske ekstrabladet i gamle dage, og aviserne i 70'erne. Og specielt før det store omvæltningsvalg i 73, der var politik jo også meget nemmere at have med at gøre. Samfundet var nemmere at have ja, med jo. at gøre. Økonomien var meget nemmere. Det er blevet sindssygt kompliceret. Det er blevet globaliseret. Der er kommet et hav af partier, altså et eller andet lille bitte parti. I gammelt det, var det venstre, men der var det kun det radikale venstre. Nu, nu er det Dansk Folkeparti, og så kommer Liberale Alliancer ind. Og hvor er de, og hvad sker der? Og derfor kan man sige, det er en meget god guide at have de her kommentatorer. Det, det som, og det har jeg sådan set ikke noget imod. Jeg har heller ikke noget imod, at man beskæftiger sig med proces. Jeg har noget imod, at man beskæftiger sig for lidt med substans. Mm. Og at, at kommentatorerne af mange grunde, og jeg har nævnt en af dem, den økonomiske, det er jo altid den, man skal kigge på først, når man ser på, hvad der udvikler sig. At, at der kunne jeg godt tænke mig noget mere, altså simpelthen noget mere kaldt i forskningsbaseret, noget mere, ja. hvad er det, der sker? Jamen, jeg ved godt, du er ved at dø af kedsomhed, jamen. det er Næ, det, du har været på ekstrapladet i mange år. det, det er ikke kun det. Uh, men, men at hvis pressen har en opgave i et demokratisk samfund, så er det jo ikke bare at beskrive, hvad der sker, både på den underholdende og på anden vis, men også at prøve at forklare det, prøve at analysere det, og analysere det ordentligt. En, og det tager helt... tid, og det er kedeligt, ja, og derfor er der ja, ikke så meget plads. Der er et helt, helt andet... Hvorfor, der er helt hvorfor, hvorfor andet. måler du dig? Jamen, der er et helt, helt andet... Jeg det. Nej, jeg skal bare være lidt rasmus modsat. Der er et helt andet, og også kan man sige, fundamentalt problem med det såkaldte kommentatorvælle. Og ved I, hvad det er? Lad Er det noget med de venstre, der Nej, det er ikke noget med de venstre. Nej, så med de slår jeg de Det gider jeg den. Kan. Nej, men det er, du er på sporet, Mikkel, fordi det har noget med, hvem det er, der kommenterer. Mm. Og, øh, og man kan jo ikke selv sige det, når man sidder, når man er inde i skoven. Jeg har ikke noget forskningsmæssigt evidens for det, jeg siger nu, så det er et postulat. Men jeg tror, det bygger på en vis, skal man sige, sund form for, for ret solid empiri. Nemlig, at de folk, der kommer ind med den brede pensel, når der er et eller andet emne, om det så er EU, eller om det er Brexit, eller om det er Trump, eller om det er Putin, det er tordenskjold soldater, og de har med undtagelser stort set altid det samme, den samme verdensanskuelse. Der er ekstremt lidt, øh, skal man sige, diversitet. Øh, når der endelig en enkelt gang kommer en type som jeg ind, eller som mig, eller som, øh, ja en eller anden form for nationalkonservativ eller en, som ikke er, er, er kulturradikal ind, ja, så er bare vidkommende ben, altid... Bare Lytten, Ja, så er vidkommende <laughs> altid omgivet af 4-5 modstandere i det her blandt studieverden. Men nu her, altså må jeg ikke i forlængelse af det, Jeppe siger ja. her, b i to andre i, i panelet her, give mig et buld for jeg kan nemlig ikke komme i tanke om det. Hvilken ekspert har været inde pro-Trump eller pro-Brexit? Jeg kan ikke komme i tanke om det. Altså, jeg... Øh var der en, nej det skal... <laughs> Marie Krav måske og hun er politiker. Hun er, politiker, hun, er politiker. Ja, hun er ikke ekspert. Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Altså, der, er, der, er, der er jo et, et, et kæmpe problem lige præcis på den, øh, på den front. Der er der ikke mange af os kompensatorer, der er EU-skeptiske. Øh, så der er jo noget der der, der, der, der, der klinger forkert. Nu vil jeg så sige, at ja, altså, jeg er jo erklæret, ultra så det, og ultraliberalist, men det er jeg selv. er også altid pakket ind i, øh, i Venstreorienteret, som skal med moderere minden. mine standpunkter. Men jamen, må jeg må bare lige jo. sige, at det, jeg synes er, er rigtig relevant i forhold til det, Lasse siger, som jeg også tror er et problem, det er, at man skal have, og det tør jeg godt sige, det er et rum fyldt med han-elefanter. So som man som bowlingkugler, for ikke at blive opslugt i den der... Øh sportsmetaforiske konkurrence, som politik også er blevet, altså kommentering politik altså det er sådan noget det handler meget om hvem har historien først og hvad handler den om og hvem siger det og hvorfor gør ja, de sådan og så videre og, og der er jo tidspunkter der er jo mange tidspunkter i øh, politisk øh, øh, observering og, og kommentering hvor man bare er nødt til at sige jamen sådan gør de fordi de synes det er det rigtige eller sådan gør de fordi øh, sådan ser finansloven nu gange gang ud eller sådan er et forhandlingsforløb hvor der så sidder måske en studievært, eller eller nogen andre og siger nej men er der ikke, er det ikke også fordi dansk folk det med demmer dem, er det ikke også fordi er sådan, at der skal ligesom være det der, det der øh, intrigespil bag kulisserne, fordi det er det, folk gerne vil høre om. Og det skal man altså være meget, meget standhaftig for, at ikke at lade sig opslue af. Og vi kan jo se det også på den øh, enorme øh, hårde af, af politiske kommentatorer og journalister, der render rundt inden på Christiansborg, at, at, at det med økonomien, som du siger, Lasse, det giver sig også, øh, kommer også til udtryk der, fordi hvis du har placeret alle tv-stationens kameraer og alle tv-stationens folk inden på Christiansborg, øh, eller ude i stormen, hvis det stormer, mm. så skal der kunne døme også være noget, noget, noget, noget storm i Esbjerg, eller noget, noget politisk drama. Og er der ikke det, Jamen så har du altså ikke nogen journalist til at dække noget andet, så skal du sku skabe det selv. Og så bliver der altså breaking-bjælker på, at nu har de fået ja, flæskesteg men... og så videre og så videre og så videre. Og så bliver det der, hvordan har du det lige nu, og ja. hvordan synes du selv, det ja, gik Prøv her, prøv her. Det, det er altså meget rigtigt, men altså, kan vi ikke blive, blive enige om, eller blive Kom uenige om? du er ubegribeligt nedladende, er du klar over det? det er der nej, helt nej, helt nej, det er overhovedet ikke. Kan det vi blive enige sin far. om, eller uenige om, at, har at, sin far. Uh, at, uh, at dansk journalistik er syg? ja, ja, ja. Det, det mener I ikke godt. Den er forkølet, jeg. Nå, Nå, gott, men, synes jeg. Man synes, der er en ting. Men der, der, der, er, må, øvrigt, må, må jeg, jeg vil jeg jeg godt komme med et eksempel. Nu kan, kan jeg lide et højpand. Georg Brændt skrev sin tid, om det er uendelig store og det er små. Så et eksempel, et lille, rigtig godt eksempel på, hvad jeg mener er journalistisk syge. Nu er den historie, der var op tidligere i år, og jeg var også her i Radio 24-7 med den. Det var en en lederne i det organet for den allerhøjeste oplysning, altså den højeste oplysning, nemlig politikken. Markus en ualmindelig middelområdighed, som skrev følgende. Stop med at give ekstremister taletid. Der kommer en pointe her, fordi det er nemlig det syn, som den journalistiske elite har på dem, som de er uenige med. Stop med at give ekstremister taletid. Medierne er med til at ødelægge demokratiet, vil give alt for meget plads til ekstremistiske synspunkter. Det er... Fra, citat fra Markus Rubin i Politikken. Fra lyden stod jeg og lavede mad og ville prøve at se tv nye program, Verden ifølge Trump, for at blive opdateret på alt det grufulde, som den nye amerikanske præsident går og laver. Men hvem sad så og tonede glad, glad frem på skærmen? Det gjorde lederen af nye borgerlige, Per Nette som mænd. Med et stort smil forklarer hun, hvorfor præsident Trump havde en pointemæssigt forbud mod at indbygger fra syv muslimske lande, kom ind i USA og helt droppe at tage imod flygtninge fra Syrien. Pernille Mermund var et af tre panelmedlemmer i studiet til debatten, som, øh, som sådan som så ofte i den seneste tid har været, når jeg har tæt for tjernsynet. Men hvorfor giver medierne hende dog så meget taletid? Det dræber demokratiet. Ja, den her lille, den lille oplæsning her er, mener jeg, et fuldstændig Nærmest vil et bevis på, at der er en journalistisk syge. Det er selvfølgelig et selvmål, det her det er klart. Men, men øh, øh, de etablerede medier, og det her synspunkt, gælder jo også i Danmarks Radio, det bliver bare ikke udtalt, er jo, at der er visse mennesker, der ikke skal have tid. Sådan er journalistikken i øjeblikket. Vi har en syg kultur i journalistikken. Men det er jo en af de her. Ja, det er helt sundt. Men, men, men jeppe, før, før vi lige giver mm. ord til Lars Jensen, jeg er, mm. er sikker på, at der har meget at sige øh, i, i den forbindelse. Men er det virkelig rigtigt? Altså, jeg mener, du har selv lige været i debatten her forleden dag, lagde ja. jeg mærke til, ja. jeg har øh, larmet selv øh, i min egenskab af klubbenskribent for, at vi skal have et indvandrerstop de sidste mange år. Jeg har aldrig oplevet nogen repressalier Jeg har aldrig oplevet nogen... Der er ikke vital med mig af den grund. Vi har en Ben Blytnikov, der ikke laver andet på Berlingsken at skrive om, hvordan øh, hvad er det, Donald Trump bliver dækket forkert. Der er jo masser af de her stemmer. Der er jo masser af oppositionelle stemmer, der ikke deler Markus Rubins holdning, som vel... Måske kunne vi også være sådan lidt karikerede og sige, den er vel meget politikens et eller andet sted, Ar, ikke? det er da helt vanvittigt, men at høre, hvem... er ikke leder det. Hvem definerer ekstremisme? Nej, for det det er du ret i, Mikkel. Der er visse, der er visse stemmer, også blandt kronikører og så osv., men det er det biler. Det er, det er, det De drukner. De drukner i den store mængde. Lars at... du sagde før, at øh, Jeppe Juhl var fuldstændig galt afmarseret, da han hævdede, at journalistikken er syg. Hvorfor er det en gal fordi, fordi det mener jeg ikke, den er. Jeg mener, der er dårlig journalistik og god journalistik. Altså, man kan ikke sådan sige... Det er ligesom at sige, at alle politiske kommentatorer er idioter, eller oh, ja. alle kommunikationsrådgivere er syge. Altså, det vil jeg ikke drømme om at sige. Det, det kan der mange, der synes. Ikke. Der er 17.000 medlemmer af den Journalistforbund, hvor er halvdelen er kommunikationsrådgivere. Men, men og, og de er jo ikke syge eller dumme alle sammen. Og der er plads til rigtig meget, og det er jo rigtigt, hvad man ikke siger. Når... når men vi kan jo ikke diskutere, hvis du bare siger, at det ikke er rigtigt. Det rigtig. er ikke rigtigt. <laughs> og nu, nu lader vi lasse tale der, synes jeg. Øh, jeg synes for eksempel, hvis vi nu går over i det, vi egentlig skulle snakke om i stedet for politik øh, og den slags, og siger mediestøtte. Der synes jeg jo faktisk, at der foregår en diskussion, som også indimellem foregår på et rimelig oplyst grundlag. Det er jo ikke bare at sige, at medistøtte er syg. Fordi man nu har det, og i øvrigt helt respektable og sy eller synspunkter med, at man i et liberalt samfund skal staten ikke give penge til noget som helst, den slags. Men man kunne også argumentere for at sige og have en savnlig argumentation om det og sige, jamen, hvad er plusserne ved mediestøtte i et land med 5 millioner indbyggere i en global økonomi, hvor dansk sprog, dansk kultur, dansk journalistik osv. er truet af alle mulige globale og forretningsmodellen ikke synes, og hvor det, at, vurdele, at, at at uh, kunne overleve, så er der da et argument for, at man giver 400 millioner til Dagbladet og, og alle mulige andre, og, og 4,1 milliarder til TV2-regioner ja. og Danmarks Radio osv. Det er en politisk diskussion. Laden. Nej, det behøver ikke at være en politisk diskussion. Jo. Det kunne også være en national diskussion eller en journalistisk diskussion. Det er jo. ikke for mig at se, kunne man godt trække den ud af en ideologisk diskussion og gøre det til en saglig. Er det nødvendigt? Ja. Vil, vi, vil vi have en støtte? Ja. Øh, som rent faktisk holder liv i noget journalistik, og temmelig meget journalistik. Hvem skal bestemme, hvad der er støtteberettiget? Vi har et eksempel med Politikkens hus. Jeg tror, at de har 1,8 milliarder i deres pengetank, og huset modtager 51 millioner i medistøtte, i hvert fald sidste år. Det, det, det, det, det, det, det giver jo ingen mening. 56 millioner. Det giver ingen mening i, i, i hvor der er et marked. Hvad med dem, som ikke får mediestøtte? De skal så kæmpe med folk, der få en egen kapital. Jamen, Jeppe, det er jo lige præcis den diskussion, der foregår nu, hvor man skal op til at lave et nyt mediestøtteforlig. Og de elementer der indgår lige præcis i den diskussion. Skal at der har overskud, have mediestøtte? Skal det spredes ud til provinsen? skal den gøres på en anden måde. Hver fjerde år har man jo den her politiske øh, diskussion om, hvordan tilpasser man de her støtteordninger. Det der er sagt, få, siger, men det var det sådan ikke. Okay. Okay. Okay. Okay. Jo, jo, okay. men det, der falder vejkristorier jo en god liberal pointe, som jeg sådan set øh, bakker op om, men, men det ændrer jo ikke på det faktum, at det der så sker, hvis man for eksempel udfører... Altså hele mediestøttebegrebet er jo et udtryk. Men man kan se, i år er der blevet bevilget en masse penge til børne- og ungdomsmedier, fordi der er ligesom blevet åbnet øjnene øh, for, at ja, ja, jo nogle af pengene er i hvert fald gået til det. Det er noget, der flytter sig derovre, ikke? Og der må man sige at Jeppe har jo ret i den pointe at at mediestøtten er jo et udtryk for at der sidder nogen, som synes de ved bedre end nogen andre hvad befolkningen har brug for. Ligesom at vi i Danmark også har, har statsbetalte institutioner, som, som sidder og fortæller folk at de skal spise seks stykker frugt og grønt om dagen og fisk to gange om ugen osv. så mm. altså det kunne man så vælge at sige, at det skal vi fuldstændig ignorere, og så skal vi lade alle sejle der sejlsø og så tror jeg bare, altså må vi sige, at så kommer at så kommer en meget større del af de medier som vi har at købe eller eller klikke på i, i morgen til at handle om Lindsay Heslers bryst og det er så fint nok, kunne man mene, men jeg synes jo stadigvæk, uanset hvor liberalistisk jeg er, at samfundet også har en forpligtelse til for eksempel at holde sproget ved lige. Og det må jeg sige, der er jo der er også en divergens i min opfattelse. der er, jeg er barn af en, en hjemmetysker, altså en, en kvinde, der tilhører det tyske mindretal i Danmark. Og hun er jo super national og meget, meget dansk, og derfor har vi altid bæret rigtig meget om det danske. Og jeg tror, det danske sprog, forsvinder. Lige, og der er staten jo lige så sent som forleden i finanslovsforslaget givet et ret stort millionbeløb til Dan Nordslesviger. Ja, ja, Flensborg Tyskborg, der, ville jo være død for 50 år siden. Hvor, hvor, Staten eller politikerne Staten det er sådan et ondt begreb Politikerne, de demokratisk valgte politikere Har valgt at sige, at det her er vigtigt Det her er vigtigt for at bevare Mindretallets rettigheder osv. Mm. I Sønderjylland Og så har man bevillet de penge til et medie Der er jo der et godt argument Det er hvor der, der, jeg synes øh, Hvor jeg synes, man også kan tage lidt videre Det er også at sige Så skal der så også være en kvalitativ bedømmelse af, hvad det er, mediestøtten går til. For jeg synes jo for eksempel jo, ikke, at Danmarks Radio og, skal men, have mediestøtte til X-factor. laver jeg, X jeg laver okay. lige en, en time-out her, fordi mm. nu skal vi nemlig videre i diskussionen til en, en medievirksomhed, der med sikkerhed har fået rigtig, rigtig mange penge de sidste mange, mange år, nemlig Danmarks Radio. Mm. Og som nu står overfor, kan man vel roligt sige, en skillevej, fordi ikke at de jeg påstår, at Danmarks Radio ikke vil få penge tilført øh, fremover, men noget kunne jo tyde på, at det bliver et mindre beløb, end hvad vi har hed, set hid og der kunne jeg godt tænke mig at spørge det panel, hvad ser I øh, som konsekvens af, at vi kommer til at se Danmarks Radio, der ikke får 100%, men måske 80 eller 75% af, hvad de har fået hid Lars Jensen? Nå, så der er ikke nogen tvivl om, at, at øh, når der bliver indgået en eller anden form for forlig, det så bliver Smelt. Og alle vil jo gøre alt for, at det bliver bredt. Det vil man jo som regel altid. Så vil Danmarks Radio med udgangen, altså fra 1. januar 2019, stå med et budget, der er betragteligt mindre, end det de har i dag. Om det så bliver 10, 12, 15, 20 eller 25 procent mindre. Eller 30, som ikke. Venstre har sagt. Eller 30, som Britt Bager fra Venstre har sagt. Altså, at gætte på, hvor meget det bliver, det, det tør jeg ikke. Jeg ved bare, at der bliver en substantiel nedskæring af Danmarks rette. Det er der ikke nogen, som helst Og bliver det dårligt af Danmarks Radio? Det bliver ikke nødvendigvis et dårligere damersrett i det af, hvordan man vælger så udmyndt eller om politikerne. Hvad de kunne have en trang til, og det er jo faren med de her ting, som er påpeget her også, det er, hvis politikerne detaljeret går ind og siger, at besparelserne skal ligge der og der og der og der og der, i stedet for at politikerne siger, jamen, vi har en public service kontrakt, hvor her er Danmarks radios forpligtelse, og så må I selv om, hvordan I jamen, med, at fordeler at, besparelserne. Hvad med at tage den helt, skal man sige, radikale øh, vinkel på det her, og sige set my people free, og så, øh, øh, så der er rent faktisk mange gode ting ved Danmarks Radio. Jeg er flittig bruger af DR2 og DRK, øh, og så sige, at der er en public service ting, øh, X-faktoren, det kommer så ud af Danmarks Radio nu, hører ikke til her, og så vi de, laver vi de ting, som Kulturinstitutionen Danmarks Radio er god til, øh, og så gør vi det som en frivillig øh, betalingskanal, så, øh, og det eneste grund som man ikke gør det her, det er selvfølgelig, at man er super bange for, at folk ikke øh, vil betale til det, men det tror jeg faktisk gerne, at folk vil, og hvis de ikke vil, jamen så, øh, så øh, farvel og tak, og så er der ja. masser af andre, øh, der kan lave og løfte de opgaver, som Danmarks Radio har gjort. Et godt eksempel af drama, Altså jeg tror mere på den tilgang, som Lasse lige øh, nævnte for et øjeblik siden, den, der handler om den markedsøkonomiske, at det vil blive et Danmarks Radio, hvor man stadigvæk vil have råd til at lave den store bagedyst, fordi det der halvanden million mennesker, der gider at se, så har man legitimitet i den forbindelse, Jamen, så er der er stadigvæk laves... noget, som folk snakker om. Ja, det kunne det muligvis, men det gør det jo bliver lavet af produktionsselskab i dag. Og så vil man bruge de penge, man ikke har på at og hvad hedder det, at, at, at, at, at underbetale sine folk så meget, som man overhovedet stadigvæk men kan, fordi der er en hel jeg... branche af folk, som rigtig gerne vil arbejde til Danmarks Radio, fordi man er et godt papir, og så kan man hive folk som Lasse ja, forst... og hjælper, jeg der er billige og snakker Gratis. meget, for, for at få penge. Jeg penge. jeg har aldrig forstået argumenterne. Altså. Et, af, et af de store argumenter, der var i forbindelse med. Uh, debatten om med udfæsning eller reduktion af Danmarks Radio's og uh, bare blandt andet, at du førte frem med de her fantastiske dramaer og det vi de Ja. De har sikkert lavet gode dramaer, også mindre gode dramaer. Men er der nogen, der kan give et argument for, hvorfor det ikke bare... Altså, det er jo folk, der laver det. Det kan bare være altså, et det, det, der producerer det ja, andet det, det gode eksempel er jo et eller andet sted, at jeg aldrig rigtig har set. Altså, hvad kan man sige? ambitiøst drama på det niveau, som, som DR har produceret og lavet dansksproget. Altså, det er ikke for at forklare badehotellet eller, eller forskellige andre TV2-serier, men vi må bare konstatere, at det har aldrig været tilfældet, at du har kunnet ja. ha have et budget til at lave noget som for eksempel Arvingerne, øh, hvad det hedder, øh, øh, ja, ja, ja. Krøniken, den der slags ting. Ja. Så, så, så, så må man jo sige, og jeg tænker også lidt som du startede med at kalde dig selv national kan du ikke se argumentet for? Hvis vi nu ser bort fra at, og det er sikkert på at du opviste om at alle ideer er eller overvejende flertal er temmelig røde. Er der så ikke <laughs> som ikke noget. Men men, men, som, men andet, som, som, som rulle siger, jamen er der ikke noget kulturbevarende i at have en institution som Danmarks Radio, der på en eller anden måde kan være sprogbevarende, lave taleradio, som jeg tvivler på, at dem kan vi jo lige godt sige nu her, hvor vi sidder også på en taleradio, der nok ikke vil være betalingsvillighed til i Danmark. Det har vi i hvert fald ikke set noget, der ligner. Er det ikke meget rimeligt, at man på en eller anden måde bruger licensen til det? Nu du med de Det er rigtigt. Er Kulturinstitutionen Danmark Øh, at da, Danmarks Radio vil, altså, vil blive truet som kulturinstitution. Det er der ingen tvivl om, hvis du vil det. Men, men jeg er ret overbevist om, at, at, at, at, at man godt kan lade, finde en forretningsmodel, der får de her ting frem, uden om en man form for offentlig. Ja, det, men men jamen, det, det er, er, er, er ikke unproblematisk. Det jeg, det er, det, det er, det. Men, men det er muligt, at du kan finde en forretningsmodel, hvis du kan det, så tilløgge, for det tror jeg ikke, man kan. Nej, jeg er enig. Det tror jeg virkelig ikke, man kan, og jeg tror ikke, fordi de der... Så kan man mene om, det er drama, og drama i Danmark i det hele tv-drama, hvor vi jo er førende i verden, altså. at vi producerer ikke på kommercielle vilkår. For hvis vi gjorde det, så ville der ikke blive produceret det, der bliver produceret. For det er folk ikke villige til at betale prisen for. Det er helt sikkert. Øh, vi sidder nu på en radiostation, der er 100% statsstøttet. Radio 24 er 100% licensfinansieret. Jeg tror ikke, at Radio 24 eller for den sags skyld, det er pangdangen P1, ville kunne overleve som kommercielt båret medie. Det viser alle undersøgelser. Det er der ikke betalingsvillighed til. Vi vil hellere betale for Netflix og alle mulige andre ting, end vi vil betale for journalistisk taleradio, eller for den sags skyld, det dyr tv-drama. Og igen er det landets størrelse, der. Jeg har lige siddet og set sidste afsnit af anden sæson af The Crown på, net, Ej, på Netflix. Fantastisk. Som er en fuldstændig fantastisk serie. Og som gammel tv-mand, der også har produceret ude i det frie liv, så kan jeg sige, hvis det blev produceret i Danmark med samme production value, samme kvalitet, point. som i øvrigt ligger meget tæt på det Danmarks radio præsenterer, når de laver det godt så vil det koste halvdelen af den årlige licens. Vi taler om et milliardbeløb. Ja, det mm. og, og, det vil, og igen, i det her land, der er på størrelse med Hamburg, ikke? Mm. der er vi ikke i stand til, selvom vi var sindssygt villige, vi vil ikke være i stand til at betale det. Og det er jo her, hvor det offentlige, eller staten, eller hvad vi nu kalder det, det offentlige licensen, hvad som helst, går ind og siger, at der er nogle ting, vi vil bevare i dansk kunst, i dansk kultur, i dansk tv-dramatik. Og det kan vi kun bevare, ja. hvis vi går ind og licensfinansierer det, inklusiv 24 syg, som jeg ja, har en meget stor tilling. Men de store, store, store dramasucceser fra Danmarks Raps, har haft så store c tal. At, øh, at jeg stiller mig stærkt tvivlen over for posten om, at det ikke kunne leve på den. Men hvorfor, hvorfor Mens vi aldrig ser, at TV2 gøre det, altså, Jeg vil sige, at lasses øh, posten er fuldt ud valide. For 15 år siden der befandt jeg mig i øh, det private erhvervsliv, nærmere bestemt i på Danmarks største øh, kabel-TV-selskab, som leder øh, rådgiver for at der. Og der lavede vi, fordi folk blev ved med at sige, nu vil vi gerne have øh, frigjort alle tv-kanaler, fordi der pakker, nu skal folk selv have lov mm. til at vælge, hvad de vil have, hvad de vil betale for, så skal de jo bare betale 5 eller 10 kroner for en kanal, og så er det da fint, og så kan de selv det til en pakke, der koster det Samme. Mm. Altså, Den undersøgelse, som var repræsentativ af rummet 5.000 borgere, den blev lagt i skuffen igen, for den viste, at det eneste, man var villig til at betale for, det var TV3 og, øh, og nogle af de andre øh, reklamefinansierede kanaler, hvor der Lens, er Lenzo Kessler og Patter. Det var for 15 år det, siden. Det var det, du, Robinson-ekspeditionen. Det var du <laughs> bare, ikke? Og den lagde man altså i skuffen, fordi man vidste, at den ville medføre et dramaskrig. Og så fortalte man pænt og roligt tv-stationerne, I er nødt til at leve med at blive paketeret på den måde, som det er i jo. dag. For ellers er der ingen danskere, der vil jo, se jer. Og sådan jo. er det. Det er 15 år Men, siden, vi altså ikke blev mere. Det, der er interessant, det er jo, at der er en række af de tv-kanaler, inklusive for eksempel, jeg vil så våge den påstand, og den kan du så mere eller mindre bekræfte med den konkrete erfaring, du mm. har i, i TTC. Øh, hvis TV2 News ikke gik ind i nogle pakker, og selvom vi kun betaler 10-12-14 kroner, mm. men det gør vi hver husstand, mm. og vi er mange tusind af os, og vi opdager det ikke, fordi det er en pakke. Hvis vi pludselig bestiller over for valget, vil du betale... 200 kroner om året, plus moms, for at se TV2 News, så ville antallet af seere falde til det halde. Det faldt til dem, der var aktive på Twitter. 2500 25 altså, politiske og ekoder, der række, har det som sådan en... Og en række af de ting, som vi så kan benævne i publicisme, eller hvis det er staten og det offentlige, der betaler det public service, det er sådan set det samme, og siger, er der en betalingsvillighed til det, så det kan opretholdes på samme niveau som nu? og dansk så må svaret være det er der ikke. Jamen godt, godt. Så, så er vi så måske nogen mere end andre i det her selskab enige om, at der skal gives nogle penge til Danmarks Radio. Men og 24 og TV2-regionerne, ja. og filmstøtte, osv. Mm, altså. Men er du, Lars Jensen for eksempel, enig i, at der Nemt kan spares penge på Danmarks Rat, for eksempel hvis man kigger på et, et kæmpe lag af kommissærer, mellemledere og alt sådan noget. Eller er det bare en forenklet diskussion? Jamen, jeg tror godt, der kan spares noget på mellemledere i Danmarks Rat. Jeg tror faktisk, der kan spares temmelig meget på mellemledere. Men hvis vi taler om et besparelse, i, for eksempel hvis vi nu tager Venstre 30%, så 30%. 30%, altså det er 1,2 milliarder. Og det er sådan omregnet sådan, hvad en medarbejder koster i dag, så er det altså en 11-1200 medarbejder, eller noget, ja. eller lidt mere. Medarbejder. Ja. 1500 medarbejdere. og så mange medlemmer er der altså ikke i Danmarks skulle sige. Der er måske 100 eller 1,5 hundrede. De kan så eller... få arbejdet ude i privat erhverv. Hvorfor skal Men Danmarks generatør have tre gange så meget dømt som Danmarks Dagsvindsted? Lad os sige, den færdig eller halv så meget løn som Egmunds direktør. Altså, den diskussion er jo ligegyldig. den her Ej, det er det Der kan du spare en million på hendes løn, og så skal du stadigvæk have, altså, op til en milliard, så er det så tusind gange så meget, som der skal spares. Jeg tror kun, altså, der kan jo altid spares, Henrik. Du, du kan jo tage en virkelighedsmæssig der kan altid spares, men i Danmarks Radios, for Danmarks Radios vedkommende, kan der jo kun spare sig i den størrelsesorden ved at nedlægge kanaler. Vi ja. kan gå ned og sige, at vi bliver nødt til at tage nogle store pakker og smide det ud. Det gørs jo ikke ved prikfyringer og alt muligt andet. Og man skal jo ikke tage fejl af at Danmarks Radio. Og det er ikke noget forsvar for Danmarks Radio. Det er en kendt scanning, at der er sket jævnlig, altså i midten af fyrede med 400 mand. Altså der er jo ikke... Der er jo blevet sparet hele vejen igennem, ligesom der er blevet sparet på samtlige aviser, samtlige mediehuse. Og på et eller andet tidspunkt, hvis man skal opretholde den produktion og så spare igen, så vil man nødt til at sætte produktionen ned. Det er næsten men, en metode. Men du har ret, Lars Jensen. Selvfølgelig kan der ikke spares en milliard på at skære et mellemlederlag øh, væk. Det, det, det, det er det, det 30 gange så stort. Det kan der selvfølgelig det men, men det, som jeg måske vil, vil gerne spille ind i diskussionen med, det, det, er, det er posten om, burde, eller spørgsmålet om, burde en institution, som Danmarks Rater i Arktag, en større grad af ydmyghed når man nu ved, at man på mange måder lever af almindelige menneskers surt optjente penge. Jo, det kan vi slet ikke være uenige om. Altså, og der burde de hyre nogen, der var i stand til at lære dem at krisehåndtere, for det kan de jo heller ikke finde ud af. Altså ja, ja, lige så præcis ja, altså, og, og det er ikke, fordi jeg skal sidde og hylde op om min egen fortræffelighed, men jeg synes, vi har set nogle ret spektaklerere spektak sager her i de sidste års tid alene, som netop beviser den der øh, øh, mangel på, øh, altså mærkelig blanding af, af fuldkommen øh, omnipotens og total mangel på ydmyghed, som gør, at når man så bliver fanget med fingrene langt ned i kagedåsen, så i stedet for at forklare det og ændre øh, sin, sin, sin gøren og laden, så stiller man sig fornærmet andre og siger, det er også bare... Jeg øh, øh, øh. har ikke følt, at de er blevet fanget med fingrene nede i kagedåsen, for der er en form for selvfødmer, og der, der er... Altså, de er jo... De, deres eksistensmødholdelse er nærmest det vej, en så sådan, sådan er de ikke tænkt en i Danmarks Radio. De er der jo som en, som en, som en naturlov, og det er den øh, det er den sige, paradigmeskift, der skal være. De er, der skal ikke være der som en naturlov. Men sige, Jensen, et eller andet sted, jeg sidder der også og tænker, kan det ikke et sted dig at Jeppe kan mødes i forhold til kritikken af Danmarks Radio. Jeg sidder der også og tænker, når man jagter af de her øh, skandaler, altså der har været, der, der synes jo at være en utrolig tonedøvhed i forhold til, til både håndteringen af det, som Ruller også siger, men også den selvforståelse, man har. Altså når Michael Christiansen kan gå ud og sige altså forbeholdt den her mangfoldighedskonsulent, der fik to millioner i løn, så siger han, jamen, jeg kan overhovedet ikke forstå kritikken, så går der tre dage eller sådan et eller andet måske længere tid, og så går hun faktisk af. Er der ikke et problem der? Mikkel, nu har jeg jo den store fordel, at jeg læser, hvad du skrev i danske Tiden lige før jul, og du læser, hvad jeg skriver i informationen. Vi er faktisk fuldstændig enige, og det er vi også rundt om bordet her på, at Danmarks Radios mangel på ydmyghed. Jeg vil hellere kalde det Danmarks Radios vognborgsmentalitet. Altså, vi er... Altså selvopfattelsen er, at man sidder derinde i Våndborgen, at man er omgivet af og hudene og bueskyttende indianere, der hyler rundt omkring en. Og, og så bliver alting sådan en lidt forsvarsmekanisme, og så bliver den lidt for arrogant, og, og, og krisehåndteringen, er jeg sikker på, i provision er ikke bestået. Altså, at, at, at, at Danmarks Radio er jo selv delvist skyld i den besparelse og den krise, som institutionen befinder sig i, og i hvert fald kommer til at befinde sig i, når der kommer et midt i forlig. Men det er jo ikke alene Danmarks Radio skyld. Der er, der er en række andre faktorer. Der er en værdipolitisk udvikling, der er en økonomisk udvikling, der er en brugerudvikling og alt muligt andet, som Danmarks Radio har været meget dygtig til at håndtere produktivitetsmæssigt og alt muligt andet men sindssygt dårlige til at håndtere i forhold til kommunikationen med omverdenen. Og, og der tror jeg, der er et kæmpe, der har de et kæmpe problem, og det er et problem, der ikke bare indskrænker sig til bestyrelsesformand. Vi har tre minutter tilbage i den her udsendelse, og vi er lige trådt ind i 2018, lige som afslutning rygger og hvad kommer vi til at se på mediefronten i det år? vi er lige er gået i gang med. Altså jeg tror, at vi... Øh, jeg vil være overrasket, hvis ikke vi begynder at se også på den politiske journalistik en tilnærmelse i retning af de der amerikanske tilstander. Altså med nogen, som... Det så som også nævnte, nogle altså politiske øh, blogs og folk, som er sådan lidt mere... Altså, det, det ser vi ikke rigtigt i dag. Og det er selvfølgelig også et udtryk for, at mange af de politiske kommentatorer, det er grunden herre som du selv, øh, og ikke så mange yngre øh, teenage kvinder eller andre, som kender den der målgruppe rigtig godt. Så jeg tror, vi ser noget mere af det der prøve at popular popularisere øh, politik til noget, som fordi det er der et for. Så man må gerne popularisere politik, bare så jeg forstår det? Altså... Ja, man må godt gøre det forklarligt for almindelige mennesker. Det behøver jo ikke nødvendigvis handle om proces. Det kan også være selve, selve produktet. vil ja, der kommer ikke til at ske særlig meget i 2018. Øh, der er ene I øh, Så altså, I kender, det begreb, der hedder karne, det er hvor et dyr. hvor det dyr fra Watership Down, står foran på en vej, og så ser man lyset komme, og det er en bil, og så fryser det. Og det er den tilstand, medierne og medielederne er i øjeblikket. De er i Karen, de er i Karn, de, der kommer ikke til at ske forfærdeligt meget, men det er der over tid. Men ikke i 2018. Ja, Jensen, er jo, der, kommer, der skal jo ske det, at der kommer et, et, et, det, det, som nogen kalder et medieforlig, men som i hvert fald er et licensforlig. Mm. Jeg tror, og det er ja, så en spårdom, jeg tror, licensen bliver afskaffet. Jeg tror, at finansieringen I af public service. Ikke i 18, men beslutningen om, at den skal have skabt. Det, det er, det sigt, skat, og, det er det jamen, Nej, det er ikke helt det samme, for det giver nogle andre ting. Jeg tror, der kommer der kommer til at ske afgørende ting i 18, som får betydning i årene efter for Danmarks Radio, for mediestøten. Og så tror jeg, at med mindre der sker et eller andet mirakel, så tror jeg simpelthen, at den der sliske, som traditionelle medier økonomisk og brugermæssigt glider af, den fortsætter lige så stille. Når den bliver stejler. Og det blev den afsluttende poti, at uh, slisken bliver Steiler. Den kom fra Ole Graborg. Vi har også haft hjemmeløb med, og dig, Lars Jensen. Tusind tak skal I alle sammen have, siger jeg på vegne af mig selv og min medvært uh, Mikkel Andersen. Rigtig godt nytår. Du lytter til Radio 24.7. Om lidt er der nyheder.